Joanden, ostegunean sariak edo bekak, diru laguntzak banatu zituen Eusko ikaskuntzak eta bihitzeko egiko etxeak. Eta horien artean, bada lan bat goizuntan interesatuko gaituena. Eta lan hori, Idoia Rodriguezek du lanzen tzen. Egunon, Idoia. Egunon. Eta hausieda, da burua, genero estereotipoak Euskarazko gazte literaturan. Eta horien eragina, hizkuntzaren irakaskuntzan, euskal egian, hori eganik, e, ipatzen aldi guztuz, zer den, beraz, e, gai horren e, mamia, zer den e, lan zenduzuna? Bai, beh, hasi nintzen lan hori egiten duela bi urte, gauza da irakasle bilakatu nintzelarik, haski fite uartu nintzela... Um... Um, genero aldetik al uh, d'étique erabiltzen choleca passager là la eta euskarako erakasle izenetz jakinai nuena uh, zeina ze gerabiltainuen testu liburu bezala ze literatura motarantz egin eta zen ere zuen onak gure ikasleen gain jakiteko uh, be jemediation manierarik posible Beraz, hori uh, nahi zinuen landu, ze liburu motaz, zein dira landu dituzun, uh, zure materiala azkenean? Um, <coughs> orduan, hase uh, nintzen, zundatze um, bat bidaltzen nire lankidei, Euskarako erakaslei, bigarren mailako erakaslei, uh, beraz, uh, publikoan, uh, privatuan eta ikasturetan, jakiteko haiek zain testu liburu, zein metodo liburu erabiltzen zuten, Euskaran ez denez programazatik uh, bepiskat guk prikoratzen dugu gauzak kartuz denetatik, mm -hmm. eta um, zen literatura erakastan zuten aien ikaslei. Eta horren arabera korpus bat sortu dut, beraz alde batetik um, metodo liburuak aztertu ditut, beraz hor badirerako ipuiniak eta testuak, diakiteko pertsunaia norakoa zen, pertsunaia nagusia eta bigarren mailako pertsunaia, beraz pertsunaia maskulinoa norakoa zen, pertsunaia femeninoak se, zen irudizuen. Eta gero, um, larogeia markaratik gau jarte euskal literaturan, Um, amarkada guziz bi obra hartu ditut, bat gizon batek idatzia eta bat autore feminino batek, eh, komparatzeko deia urte guziz bela honaldika amarkadaka zei dudie matanzuten, eta um, emazteak edo gizonek desberinkideazten zituztenez aien pertsenoaiek. Eta nentsatu um, nahiz um, obraoiek, sortzia obraoiek... Um, xarituak um, izatean, beraz, honak, uh, hori uh, ez da baidagahia da, baina uh, ala ere sari batek uh, supozatzen du, gilean uh, be, belaunaldi baten um, ispilua dela, irudibat ere ukurtan e, Izen batzuk, ari batzen aldira, behar bat ezagunak direnak, edo uh, autore batzuk? Bai, behar bidez, uh, maheri asun lan da, behar nahi doa txaga, arkaitzkanu, uh, bizik bon, direnak. Eta beraz, uh, lan horietan, uh, nola ikusten dituzu uh, deskribatuak, uh, pertsonaiak, ze zaugahri emaiten zaie? Be, bon, uh, gero nik azut lan abukatu, beraz, azinut uh, ahuntexan uh, zertan, uh, zertan den zaatzki, baina uh, egia da, uh, mali askotan... Uh, uh, Mutikoak uh, aien ejola indartzoa dute, uh, irabakiak hartzen dituzte, kampoan egoten dira, neskak egeiago ametxetan dira, um, maite mintzen dira, sentimendoak badituzte. Eta beraz, bon, nero eztaz uh, munga hori hori no uh, askotan um, agertzen da. Uh, gero sorpresak badira, eh, batzutan um, pertsonai, uh, pertsonai femeninoa... Uh, aur da, geroztakiago eta ikusten da nere ustez denbora pasa eta geroz um, eta galderakiago pausatzen zuteraien buru hori hautoreak uh, eta beste manera batez jatatzen zutera pertsonaiak naiz eta naiz eta ez beti aina aina giren adibidez zurpreshauna ga ipatzen dituzularik zer se, zer ipatzen alda no, on zakite uh, olay hatan aldenez baina uh, askotan sorpresatchakak baitira eta batzutan hartzen um, gira uh, askena uh, marka uh, markada no hor uh, mugitzen astendera Baina, uh, gehiago, sorpre esatxar bezala, ejaten halko nunke, uh, largo gaita amar hamarkadan, emazte autore bat uh, charitua izan dena txemateko, ez dira posibil izan, ez dira ko emazterik uh, charitua izan orgazte literaturan. Bera, sorbetikon pondu behar da, enxatu behar da, beste manera bat ez egitea, baina, uh, puntu kuzioiek, askiali alazgarriak dira, bedea, pertsonei femeninoa erriboruz euskal literaturan, baina, nire, emazte autore buruz euskal literaturan. Uh -huh. Eta, eba, euskal literatura duzuzuk uh, astergai, ara Dez behar da beste izkuntzetatik, beste literaturatatik? Be, egia da, nik ez nuera bakarik euskal literatura aztertunai, ez timatzen dudarako, euskal literatura eta euskal kultura Europaren arabera aski periferikoa den kultura bat dela, baina ezut bentsatzen iso bat dela, ortako franxas literaturarekin komparatzen hasi nahiz, franxas literatura justuki haski kanonizatu aden literatura bat da, pizua da, badakigu... Uh, eraginko jadera ginkoha dela eta be ohar uh, lanak aztertzen o hartu naiz uh, be maitzaberdinak ateratzen ziera baduz bukatu, baina momentuko maitzaberdintsuak dira beraz suposatzen alda euskal literaturan dena erasoa ez dela batere uh, isolatua eta aski jadera gure uh, gure gizartean uh -huh. eta horiek erabiltzean beraz ikasgelan edo gaztengan at uh, el badu eraginik gero Ba, nere ustez bai, eta ba, azterketa batzuak erakusten dute ere uh, eragina bat duela, e, uh, literatura kulturaren parte bat da, eta badakigu uh, erakaskuntza munduak eragina duela ala ere ikaslein gain, ja, nahiz eta pentsatu ez da deusen zuten ala ere balore batzuk pasara ditugu, eta sinema um, bezala edo xerietan bezala, beti bertsanoi berdinak ikusten bali madira, um, beti, hola... Uh, Uh, gizon txuri bat, uh, mundu asal bat zenduna, eta neska polit bat uh, uh, gizonen uh, giberetik uh, babesan uh, seka, horako baloreak pasara ziko itzugu eta literaturak hortan parte hartzen du, eta justukin ere gustaz garrantzitsua da be beste, beste alternatiba batzuk proposatzea. Beste ainiztasun bat uh, erakusteko, zer uh, noren uh, ardura da idazleena, uh, kasuntan uh, irakasleena, edo behar sariak asariak emaiten dituztenena ere bai. Bai, uste dut sistema u shock de la, eta bakia baina eta la munduan arazoa da erakasleak ni beterena eta ez naiz diplomatua izan la Eigner Spalier. Ez naiz la batere uh, formatuisa n uh, gineru buruz. Ehm, um, dugu, nugu sisteman sistema n Berlin tasunian lantzea, ba, bon, hala arabera, ben baina, baina, baina, baina, baina ya da mon tiko tan askan arteko ehm, um, begineru aste hori ez dugula egiten eta nere ustez deia Hori lamdu beharko genuke, ikasi beharko genuke, bakotxak lan egiten norako bera eletik eta hon duan. Eta gure kulturan hori sartu behar da, sendotu behar da, eta uste dut uh, jari literaturan idazleak ere pixkanakago eta batukaten dutera, baina biziki isolatua latua egoten da. Beste irakasle batzuekin ahipatu uh, duzu, konfrontatu duzu, ya, bat diren uh, ba, zukukan kanduzun uh, ahangura edo kezkabera beste batzuk ere pagtekatzelten? Uh, be, bon, nik, nik batez ere nire kolegioko um, lankideekin aipatu dut, ez nahi zorainik joan ere Euskarako lankideak behitza aspegitzela, baina um, badakit uh, aipatzen dela, ahangura hori badela, eta ikusten da eka sendiak gisa gisaguziz uh, gogoetatu behar dela hori. Gero ez da bortzaz denen lentasuna, bakit ni okitzen nahoen gai bat eta beha interesatzen nahoena dela. Uh, ustud, um, Laire, bela unaligazteagoek, um, gehiago ulehtzen dutela hori. Um, Baina egia da, erakasileak baditugula kezka asko, ez uh, tabaida asko, eta uh, ez da ikresa erantzunak atse matea arazugu zioiai. Ba, iduia jodhigaz, joitera e, ziko dugu, beraz, zure elana saritoa, eta beraz lagundua dela e, eusko ikaskuntzak eta viajitzeko etxeak eh, antolatu duten, eta ikuste uste eh, antolatzen duten. Eh zera saribanak eta horren ondutik, noizko pentsatzen duzu bukatzea lan hori? Uh, Normalki horrein ikurte bat bat dut, baina irakasen uh -huh. haizenez ondoan eta proiektu batzuk behitu denez nahiago uh, nukede ongi itzulin ola nahika egitea baino, bera ezberk bat beste urte bat hartzuko dudala berantzago, ikusiko. Eta orduan gomendatuko dizki guzu, liburu batzuk ere besteain istasun bat erakusten dutenak? M bai, espero. Edo, edo idazten hasiko <laughs> zira? Ikusiko. Ah, <laughs> Ados, ados. Beho bada beste miso bat edo beste kasketabatekin egiten duzulan bat. Ba, iduia jodikaz mileskari gure galdei erantzunik, kohoitzara dugu lanaren izenburua, genero estereotipoak Euskarazko gazte eta horien eragina hizkuntzaren irakaskuntzan, ipak Euskaregian, mileskari gure galderei erantzunik, eta hastalibatak te. Adio.